Glada, något, alltså, vi måste vara glada för att jag känner allt för ofta det här. Oh, ja, jag tänker bara. Nej, nej, vi är skitglada. Glad. Vi är ja ah, ah, ah. yeah. Men jag är glad. Idag. Jag är också glad. Jag är här. också glad. Bra. Fan, för, ah, det är, är ovanligt Jag vet. Nej, men det är kul. Ja, det är kul, alltså det är ah. bra. Livet eh, leker. Livet leker. Vi har ju haft många poddar, och det känns som att jag inte har varit med i de senaste poddarna av någon jättekonstig anledning. Mm. Man skärmar av lite när man sett så här. Men ibland så känner man sig bara inte som en, eh, som en del. Mm. är det vårt fel. Nej men det är för att vi är tre jag kommer säga det återigen. Mm. När man är två då måste man ju konversera ja. med någon annan. Vi borde men... ha en som en timerklocka. Så man får bara prata i ett visst antal minuter och sen så bara, det blir det mm. som ett ja fast det hörs ju inte Nej, för att det blir irriterande såntals. om man hörde ute. Ja. Och sen bara nu måste jag prata. Men jag måste mitt i en mening. Jag menar bara att det är... Det, lämnar, det jämnar ju alltid ut sig i långa loppet ändå. Mm. Det är inte så att jag är ledsen över det. Men ibland kan det bara känna så. Mm. Ja, men jag bablade mm. skit mycket i förra podden. Så att jag behöver inte bara babla någonting idag. Om ni inte hör mig, jag sitter Nej, här... Nej, men det bästa jag... podden är väl när alla får prata och alla känner att de har bidragit med något skitbra. Men Det bästa podden är när jag får prata mm. och jag får bidra med något skitbra. Mm. Idag är det 1 juni. Det är he helt sjukt. Det är juni nu. Men alltså, hörni... Igår satt jag och tittade ut och bara Ludvig, Ludvig, titta, Ludvig, titta klockan är halv tolv och det är ljus, Ludvig, titta och sen kommer jag på att säga: ja, för det är juni, alltså det är klart det ska vara ljus men jag är fortfarande chockad jag bara, det är solda är det är varmt idag och man bara, fast det är juni jag brukar ju liksom kunna gå runt barbent nu mm. Jag vet, men den här tiden har gått så fort och helt ja. plötsligt är vi här nu Jag har inte hängt med alls Nej. Men det är härligt tycker jag, vad mm. tycker jag liker Jo, av med kläderna bara mm. Visar de där benen eh, Så ska ni nog se Att ni får napp Eller? Ja. Mm. Visst, jag tycker det är kul när folk sitter På läggen <laughs> Nej men jag får få blickar Alltså jag går jag ut och sprang ja. och bara, alltså, Det här är ju så pinsamt man, man, bara, vet, man sätter på sig här hörlurarna Vänta, på riktigt Nu hörde jag vad du sa, gick du ut och sprang? Jag vet, det här var, det var eh, Hur många gånger har du gjort det? Ja, typ kanske två så jag gjorde det igår, för min mamma gör det varje dag. Så då gjorde jag också det. Och sen så eh, satte jag på liksom den högsta musiken. Och så bara duka, duka, duka. Och så bara började jag springa så här, så känner jag så här filmiskt. Plötsligt är jag med en film. Jag vet. jag mm. vet. Och så kommer det förbi en bil, och jag bara tittade den, tittade den på mig när jag springer här. Mm. Herregud, hela världen tittar på mig. Det är, mm. det är faktiskt en jävla bra känsla och sen så den kvällen, den är, kväll, Det är en bra känsla Tills man inte kan andas längre För att det är så jobbigt Och man bara, jag stannar, jag bryr mig mm. inte om någon kollar Man bara, håller på att kräkas på sidan av vägen Men det är en pinsam insikt Och pinsamt att erkänna Men alltså, jag erkänner gärna pinsamma saker i den här podden mm. alltså, jag, jag vill att folk ska titta på mig mm. Men jag kommer ihåg alltså, Det är ganska tacksamt att springa där Där vi bodde för att jag sprang alltid på sommaren ja. när det var så här fruktansvärt varmt. Alltså vad är det för fel? Alltså, jag kan titta tillbaka och hata mig själv lite. Va? Gick ut och sprang när det var så här 30 Nej, men då, grader. Men hade ju lite tvångssyndrom. Ja, men jag vet. Mm. Och då hade jag alltid bara sporthopp och korta, korta, korta så här hot pants, tight skorts, för att det var så mm. fruktansvärt varmt. Och då var det så mopperkila som du du du du spelade du bara sprang förbi du du du det du du du du du du Fast förlåt men är ju inte snygg alltså, ni, ni har ju sett mig Det finns nog ingen människa Jag utmanar er alla där ute som blir så röd Och så svettig Som jag blir när man tränar Så att jag kommer ju på att jag i fan inte bra ut alltså. Jo men det är helheten ja, Det är helheten, det springer en tjej hon... Bouncy, ja. bouncy, bouncy Det är Allt bara stött så, här. Mm. så liksom blicken dras ju mm. Wow, jag, jag tycker så här lite sämre om dig nu För att du var ute och sprang igår Jag vet och det var jag därför jag var så här. Ska jag säga att jag var ute och sprang eller inte Men det där har jag vi tycker, slutat jag med jag, jag tycker det var jättegott att du så sa det säger nu, vi bara slut, Men vi har slutat då att lägga värderingar i om man tränar eller inte mm, ja, Men vi bara, bara sånt ni vet ingen eller Jag var ute och sprang igår duktig, du, Vad skönt, vad, skönt för, vad duktig du är faktiskt. Men jag behöver inte höra att okay. jag är duktig Nej, heller Nej men jag, jag försöker bara få dig Eftersom bara, jag visste inte om jag skulle säga det eller inte Jag undrar om andra kompisar har det här problemet Alltså vi har ju skapat det här problemet. Ja men ja. Så som med mycket annat så är det bara så här ut med det. Mm. Säg det bara. Mm. Eller ja för jag känner ju det. Det var skönt för att nu trodde jag att du sa att du hade sprungit flera gånger. Då undrar jag inte sagt Nej. då hade det varit ett problem. Då hade det varit ett problem ja. Men ja, ja. Men bra att det var kan verkligen skapa problem. Det här med mm. äh, alltså, äh, hemligheter i ett kompising. Mm. De ska inte finnas där. Nej. Och finns de då ska man ha en ärlig stund. En gång i halvåret. Där man säger sina hemlighet. Mm. Jag har fortfarande några på lager. vi jag alltså, dela med er till Nu ska vi inte bestämma ett sånt datum då. Nej men vi, vi har en, en äh, hemlig, en ärlig stund någon gång de kommande Jag tycker vi har en, en sen sommarkväll typ utomhus när mm. det är varmt. Men man har ändå en filt om benen. Mm. Då måste jag börja göra grejer som jag inte berättar för mig. Men, men det är det jag menar. Nu säger vi ju vad som ska vara. Nu ska jag börja inte vara ärlig mot er. Mm. För att jag ska ha någonting att berätta. Jag tror bara att om ni... Går in i själva och rotar djupt- så kan man nog hitta någonting- som man vet att man inte har sagt. Absolut. Mm. Ska vi säga så? Mm. Bra. Ja, vi bestämmer ett datum för det. Bra. Jag kan berätta en grej. Ja. Mm. För att jag har inte varit så glad den här veckan. Mm. Alltså jag har känt att- jag vet att Frida du brukar säga till mig att så här, ah, men Hanna, Det är inte utrymme att vara glad just nu För du har tenta och det är mm. alltid den här perioden liksom. mm. Och jag får påminna mig själv om att så här, okay, eh, Du har den veckan i månaden Innan du ska liksom Prestera Nej men ni vet Fomens mm. okay. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ehm, Och då blir jag ett hormonellt vrak liksom mm. Och det är alltid då som jag deppar ur mm. Så det är ju den här veckan mm. Så det är ju första punkten Andra punkten är jag har ju tentor nästa vecka Så jag är ju lite stressad Men jag säger till mig att jag är inte det ändå mm. eh, Och sen, Men vad jag har varit ledsen över är För att jag inte har fått en bekräftelse Som jag har velat ha den här mm. veckan ah, Ska vi göra återkoppling? Absolut, ah, i förra fint. veckan ah, men Ja men det Så såklart vi ska göra mm. Mm. Mm. Och eh, det som har varit är att jag har fått dö mycket bekräftelse de senaste månaden. Typ. Och det har gått bra för mig mm. i kärleken. Det har känts bra, jag har lyckats med grejer och sådär. Och nu mm. så var det en vecka av så här, aha, bakslag. Typ. Mm. Och då kom jag på att det tar en vecka att detoxa bekräftelse. Du var coolt. Mm. Alltså den här slags bekräftelsen mm. som jag har fått. Mm. För nu har jag inte fått det på en vecka. Du menar att man måste vara utan den- Mm. i ett visst antal dagar innan man blir okej okay med varutan. att vara utan den mm. för att igår kväll, och nej inte igår kväll men kanske för två dagar sedan, då fick jag en isande känsla så fort jag tänkte på personen eller på det jag inte fick bekräftelse av längre mm. man ska säga. Um, men nu gör jag inte det längre nej. helt genuint, jag gör inte det nej, shit var häftigt det är jätteskönt, mm. det kan också ha bero på att jag mediterade igår Oh, älskar med Det känns mm. som att det har vi inte pratat om på väldigt nej, länge. vi har inte pratat om det andliga på länge. Nej. nej. Men det andliga... Mm. Jag tänkte, jag, har du lämnat er eller något nej nej nej, nej, nej, nej, det finns alltid det där. Det är bara där du är dolda. Det finns. Och det hjälper dig... Men man glömmer bort det också när man är glad. Mm, mm. verkligen. Mm. Det är, som, är det är inte så... viktigt att göra det då också? Jo. Det är jätteviktigt. Det är samma sak som typ och... När man, när man är glad och, och så... Jag tror att alla vi tre har i alla fall i perioder haft så här bloggar på nätet mm. Personliga bloggar, alltså dagböcker Bara man skriver dem som i en bloggform Så att ni kan gå in då på alika ja, <laughs> <laughs> um, Och jag vet att Hanna du är typ bäst på att skriva där Men jag har bara, jag kan gå tillbaka till arkivet Och jag ser bara Omglet. att jag har skrivit när, mår när jag mår dåligt mm. Och sen alla andra dagar när det var har eller eller eh, mm. Så har jag inte skrivit Nej. någonting Så so meditation was the answer Mm, jag tror det Mm det var men fan Ja fan ändå Vi kan ju prata lite om Hur det kändes i veckan Liksom när det kom till bekräftelse För jag började tänka mer så här, Jag tyckte det var saker vi inte sa Eller saker som jag inte Riktigt reflekterade över där och då När vi pratade om att så här: Jag var så här, Ja men jag är typ inte så Alltså klart att jag vill bekräftelse Jag vill särskilt hitta bekräftelsen I de sämsta platser Som är oftast kärlek liksom. Eller inte kärlek för det du och jag på, håller på med Han är inte kärlek nej, nej, nej. Frida du mm. bör utvinna kärlek, bekräftelse ur din kärlek mm. För den är på riktigt Men din och jag är ju bara på låtsas liksom. Det är inte kärlek nej och, och därför Den bör inte vara så central Den polen av att hitta bekräftelse Nej men den bygger ju på något sätt på att Två personer tycker om varandra Oavsett om man är tillsammans eller Hittar kärleken och det är det som gör en så sårbar I bekräftelsen. ja. ja, ja. Men om du lägger all, allt I hans händer nej, nej, det... Då blir du ju liksom så Ruckbar Absolut. att det är ett skämt Absolut, liksom. Absolut. Uh, Jag kommer i alla fall på att shit, jag är en bekräftelseahora och jag, mm. jag säger inget annat. Alltså. Om, det kom, om det kom across som att jag inte var det så är det fel. Alltså. Det tyckte jag inte. Men det är kanske är för att jag känner dig. Mm. Vad kan du ge något exempel på när du. Alltså nu ska vi inte ha en till podd om det. Nej, nej. Nej. Men jag bara tänkt på typ hela mitt liv. Alltså, allt jag gör. Äh, det här med duktiga flickan. Komplexet liksom. Mm. Jag vet inte vad det kallas. Men som jag tror att jag och jättemånga har. Att man herregud, allt det där handlade ju bara om att få bekräftelse på att jag var tillräckligt bra i mina prestationer och i skolan och att mm. jag ville vara duktig flicka och jag ville ha högsta betyg och snacka om att man inte, man inte kan bekräfta sig själv tillräckligt mycket om man känner att varje gång jag får tillbaka ett provresultat så är det liksom en så viktig bekräftelse för mig så pass viktig att jag inte vill vara utan den mm. så därför var det svårt för mig att inte lämna upp in en uppsats och vet att jag kommer få MVG liksom mm. uh, jag bara tänkte på mitt liv och mina memorer och sådär och ja. kom, kom på det mm. och sen så här, herregud vad fan Tinder, man bara vi pratar inte ens om Tinder Nej, men Det men, är ju bara källa till bekräftelse Det är ju bara ja. en bekräftelsebank Men alltså jag, jag vill ju då upprepa Att så här, ni var ju inte I era sinnesfulla bruk förra veckan Nej, men Det var vi... typ som att jag poddade själv ja. <laughs> <laughs> Jag hade kunnat podda med två dockor här de hade gett mig bättre respons. Ja. Men vad kan, vi, vad kan vi Lära oss av det här då Du har märkt att Nej, men Man måste kunna hantera sin bekräftelse och förstå När man, när man Mår dåligt på grund av det Mm. Och, och lär man sig då att så här, identifiera- ska jag må dåligt för att jag inte har fått det här- som jag vill ha? Behöver jag det för att må bra? Nej, det behöver jag inte. Mm. Och så mediterar man lite. Mm. Och sen vaknar man upp som en ny människa. Men jag tycker ändå att du var cool som liksom- jag vet inte, alltså verkligen försökte- mm. hålla dig borta från det och se liksom- för då på något sätt kan du också då bli klar i liksom- ställer dig utanför den och se den- förstår du, från ett annat håll. Mm. Och, och ser liksom det absurda i- vad är det jag håller på med? Och då kan det bli ganska lätt att göra ett beslut- eller att göra en förändring. Absolut. Så det skulle du säga att det är någonting att rekommendera? Absolut. Jag vet inte vad, vad rådet var, men... Jag, menar, jag vet inte heller. Identifier... Nu kanske inte, jag, vet, jag vet inte om det här var en frivillig detox eller inte. Nå, nej, det var det inte. Nej. Så att det var inte ett val. Mm, men nej. ändå att kunna... Jag vet inte. Hellre då möta sin rädsla och sen är den över. Men att gå runt och vara rädd hela tiden. Mm. Okej, okay, det var det. verkligen. dagar. Mm. En bra låt i svår en du lever det är bra Det är bara dina stämma år. sen och jag kommer inte ihåg texten sen kommer När när vi mådde för den där Nej nej nej nej da da da da da da da da da För vi vet att det är en del Det är en del det är en del. Vadå som ska det? göra det nu. Ja. Ja, det ah, jag tror att det är en del i att man sjunger. Den Nej, låten. men Det är en del av er som ska ta studenter nu. Ah. Och kanske redan har gjort det Vi vet inte. Shout men... out till er. Shout out till er. Mm. Jag känner att jag ska på två studentmottagningar Hur är det oh faktiskt... egentlig? Mm. Hur är Vi små tanter! Jag känner det. De är bara två år yngre, det är inte så himla Men De är så stort. Alltså, nu känner jag så här. Ju äldre man blir desto mindre respekt får man. För yngre människor. Tvärtom tycker jag. Nej. För att mer spekt... respekt får man för yngre människor. Nej, jo. Nej, för mig är tvärtom. Förlåt hörni där ute som är yngre än oss. Men förstår ni, jag känner att så här, jag kände mig stor när jag var i studenten De som tar studenten nu, de känner jag i små. Hörni, det här är ett så viktigt element i studentgrejen. Det finns jättemycket att prata om när det kommer till studenten. Men bara för att du tog upp det nu, mm. tycker, jag tycker det är spännande. Det här med att. Eh, att bli stor Att bli vuxen bla bla bla. Men just alltså, ja. Jag kommer ihåg att Hela ens liv från ja. att man är tio och började i skolan Så är ju studenten målet ja. Och studenten är också Definitionen av en Alltså när man är gammal ja. Alltså man har alltid sett upp till dem De var ju de högsta liksom mm. Och när man såg folk på flaken Och man bara shit de är så stora och sen också liksom när man gick i fyran när man såg folk som gick i sjuan Och de tyckte att de var stora Men det, det precis den där gränsen grejen. höjs alltid. Det jag vill komma till är det, det är ganska snopet att när man tar studenten dagen efter då är man på botten mm. på hierarkin igen. Och där är vi jag, alltså jag har ju sagt till er tusen gånger hur jag känner att jag fortfarande är så liten och jag försöker alltid spela äldre eller jag vill vara äldre. Jag vill bara liksom framåt. Mm i livet. Men jag vill bara fram och jag vill bara känna mig. Det finns alltid någon coolare eller någon äldre. Eh, och det är så jävla spännande va. Och också jävligt liksom kul hur ja, dagen efter du tar studenten så är du bara back nere på botten. Sorry. Ja, ja men så är det. Men jag så nu en lite sidostickare. Alltså där är ingenting med studenten att göra, men jag måste säga att så här, jag har kommit på hur liten jag känner mig. Alltså, inom inombords. Och, för, och jag vet inte om det är för att så här... Alltså, <går> nu när jag åkte till Öland över Kristi Himmelfärd- så bara fick jag en så här flashback- bara, Men gula, sa, vänta, vänta, vänta. Vi åker bil helt själva nu. Vänta, vänta. Får vi göra det här? Alltså, jag fick en så här... Vet mamma om det här? Har vi, får vi verkligen åka själva? Ska du och jag vara där? Alltså, kan vi göra sånt här? Förstår ni? Mm. Och jag blir nästan så här... Nej, Någon måste liksom ta hand om det, vad händer, Någon måste kolla att jag mår bra Och att det går bra Jag kan inte boka bil Nej, själv Men det är ju eh, konflikten när man är 20 typ. Hälften av tiden så är man, är man, vuxen? Är man liksom, Har egen lägenhet Och ska flytta Och gör sin deklaration bil, ja. Och är bil Och mm. blir så jävla irriterad på Stefan Löfven Och sen hälften av tiden så är man säger man får sitta i ditt knä, hur ska jag göra nu Varför, varför är ingen min mat alltså, uh -huh, uh. Man är ju så ambivalent I det mm. Men, men, kan vi gå tillbaka till studenten? Mm. Eh, så att, eh, precis, ni där ute som faktiskt tar studenten Vi tänkte att vi skulle liksom Bara take a trip down memory lane Alltså, mm -hmm. kanske prata lite om vår student Men också prata om, ha studenten som liksom Centralt här Och lite som röd tråd I vissa frågor tycker jag Som liksom ändå är viktiga. Är viktiga som rör studenten och som rör livet efter studenten. Och, och studenten tycker jag är ganska central i den här podden. För det var liksom i och med våren studenter. Det är ju vår Big Bang. Det är vår Big Bang. Mm. Eller? Ja, verkligen. Mm. Det var ju efter studenten som allt rasade. Mm. Så hörde ni, ni har så jävla så skön tid framför er. Alltså. Nej, men så får vi inte säga. Nej, det visste vi inte då. Nej. Men det finns många livsfrågor som är kopplade till så här. Bara ångest och men också kul och livet och fest liksom, som har med just studenten att göra. Studenten är en bra liksom, samlingspunkt för många frågor. Mm. Allt ifrån klänningen, till vad gör jag efter studenten, till att vara vuxen och till förväntningar. Hörrni. Förväntningar kring en dag. En dag. Mm. Mm. Det är jävligt höga. Ja men det, alltså det får vi ju så små doser av På födelsedagar eller på När något spännande händer Men studenterna är ju det maxat till tusen Och det är, fa det är fan viktigt Det är fucking viktigt alltså Och mm. prata om Jag tycker det, om förväntningar För jag tycker ofta att förväntningarna Och besvikelserna i livet Är ju de som tar på en Verkligen mm. mm. Okej okay, men om vi går en runda då mm. Hanna Mm spontant. Hur kände, hur var din student? Vi är du får säga, du får säga det från skala 1 till 10 var... äh, Min student ja. var bra. Ja. Nej, men jag, jag, tänkte på det. Jag tänkte tillbaka så här nu ska vi prata om den. Jag har egentligen inget dåligt att säga om min student. Alltså jag har ingen ångest förknippad med Dan eller någonting. Nej. Men jag gick in lite som... Alltså jag vet inte om ni kommer ihåg- men jag hade blivit dumpad en vecka innan jag skulle oh, ta just. studenten. Jag wow. gick in lite på noll. och Jag hade mm, typ wow. glömt bort att jag skulle ta studenten. Mm. Och jag bara var så här: men shit det ju nu. Och det är nu livet är att jag ska bara njuta av den här dagen. Och så kommer jag ihåg att vi vaknade och vi åkte bil. Och du vet, jag han typ inte måla naglarna eller gör... Alltså det var så här mm. det bara blev. Mm. Men det var härligt. Och... Um, Ja, jag kände mig fin Även om det inte var något speciellt ja, Och sen så Jag bara har en väldigt bra känsla av Att man sprang ut där Och jag var med er Och alla våra familjer var tillsammans Och jag såg min mamma, och pappa och lillebror Stå där och vänta på mig Och, och ingen av familjen har i familjen tagit studenten jag så Alltså jag är första barnet ja, just det. Mm. det måste varit en stor dag mm. ja, men det var, Och sen så var det väldigt kul Att ha min mottagning Alla som man kände var där Och jag var inte full Nej. Jag drack typ ett glas champagne Jag drack typ inget på hela dagen. Nej. Känner inte att jag behövde det? Kanske lite sen senare under kvällen skulle jag ha gjort det. Men på flaket. Om vi nu ska prata. Anna. Då drack jag typ ingenting. Ja, på flaket. Nej. Alltså. Gud, flaket. Uh, vi hade ju uh. alltså samma Studentdag eftersom vi tog ju studenter från samma klass. Uh. Uh. No kidding liksom. Hur var din student sida? Alltså förväntningarna var de höga. Möttes de? besvikelserna. Det fanns tårarna. Inte, inga besvikelser på min studentdag. Okej. Okay. Jag tror faktiskt. Och honni, jag så här, ingen får hata mig nu för jag tycker faktiskt att jag är värd att det här var typ den bästa dagen i mitt liv. Men gud, vad fantastiskt. Jag vet för jag är en som människa som inte sånt händer nej, så ofta nej. där sådana dagar inte blir så bra. Nej. Och den här dagen blev verkligen det. Varför blev den bra liksom? Jag vet inte. Jag Alltså så här, jag tror inte att jag hade så Höga förväntningar på att dagen skulle bli den bästa någonsin, men jag visste Att dagen skulle vara speciell Och att så här, precis som du säger Det var en så här pirriga moment i att så här: Vi skulle vara fina Och vi skulle ha champagnefrukost Och vi skulle säga hej då till alla lärare Och det var liksom lite sorgligt, men det var också spännande Och vi skulle springa där Och vi skulle möta våra familjer Och sen skulle jag få äta jättemycket goda saker Som vi hade bakats i min mottagning Och så här. jag bara kände att så här. Jag vet inte. Och, som vi pratade om förra veckan, allt fokus skulle vara på mig. Ja. Jag skulle bli c Ja, men det är så. Eh, och, och i normalfall så tycker väl inte jag sånt är så här jättehärligt. Men jag, alltså jag var verkligen där. Det här är min dag och jag kommer gå all in i det. Mm. Nej, jag tyckte ja, verkligen. Jag, såg, jag, alltså jag skulle helt seriöst kunna gå om gymnasiet. För Först ta toaststudenten eller Det Skulle inte ja. vara samma sak tror jag när du tar ja, Men nu. kul att göra det som 23-åring, man bara, med 15 år är man bara scha ja, Hur var din studentalik? Ja, men den var precis likadan som eran. Alltså så här verkligen. Jag hade nog äh, lagom bra förväntningar. Mm. Jag vet att vissa är så här, det ska bli den bästa dan och ni vet, folk verkligen satsar verkligen mycket, men du, det var lite som att du satte spiken på huvudet mm. Fast det heter inte så Huvudet på, Huvud på spiken Att så här, Jag är inte en sån som Där det faktiskt blir så, Nej. så här, Det blir oftast bra men inte så. här. 100%, blir procent. Och, och så här, för vad det var så är jag så här jätteglad Över den dagen mm. Det är inte så att jag tänker tillbaka och bara, Synd att det hände ah, Det var ju lite tråkigt att det regnade Fast det var inte tråkigt det att det regnade Nej. Alltså jag, känner, jag, tyckte, jag tänkte först det Det enda var när min morfar höll tal Så började det spöregna Då sprang alla in <laughs> mm. så ingen hörde <laughs> Men det, det var ju glimtar av sol liksom, Och då så det vädret och alla ni som är rädda för att det ska regna, alltså skit i det. Det kommer vara en bra dag ändå. Mm. Det kommer vara en bra dag ändå, och det är väl kanske summan av allt det vi säger. Att mm. så här, ja, det, det var liksom inte. Det, det blir bara väldigt bra ändå. Bara ja. för att det är din studentdag mm. Och det är så här att det som eh, allt bra föds ur, tror jag, är den här otroliga, jag vet inte, men jag känner mig att jag var så stolt när jag tog studenten. Mm. Alltså inte bara över att så här, ja, jag fick jättebra betyg Utan så här, jag gjorde det här nu Och mm. nu är jag vuxen Och alla vill fira det här Och det är en stor dag för mig Och då blir grundkänslan en bra känsla mm. Och sen oavsett om maten inte var så god Eller klänningen gick sönder eller... Alltså hur, ni kommer ihåg mat när vi fick i skolan ja, Det var typ så här, potatissallad och en kall av... rostbiff rostbitt ja. Vi hade ju, vi liksom hade ju mysigt ja. ja Det var en jättebra dag det, Jag tror faktiskt det, jag tror inte någon kan säga att de hade en pissig studentdag. Jo. Känner du någon? Jag känner en. Vill ni gissa? Jag vet inte vem. Ludvig? Ludvig? Nej jag... Hur konstigt är inte det? Va? Den mest positiva människan på denna jord tyckte att studenten är en av de värsta dagarna i hans liv. Varför då? Han var ju med oss hela tiden. Uh, uh, kommer ni ihåg hur han var vid middagen? Uh. Han satt med oss och han var tyst och han var typ ledsen. Det såg ut som att han skulle börja gråta när som helst. Men... Alltså han var... Jag vet inte vad det var med honom Men han, för jag, prat, vi, jag pratade med honom lite mm. Inför den här podden Han bara, alltså så här, i efterhand helt seriös Jag tror det är en av de sämre dagarna i mitt liv mm, <laughs> Och jag vet inte alls vad det beror på Jag tror kanske att så här, Han gick i den där fällan Att såhär, mm, klockorna Jag hej, hej, hej. Mig inte om. det är mysigt eh, Men han, att, att det skulle vara en fantastisk dag Och ah. rolig dag, bla bla bla Och sen så bara, eh, blev det nog inte det Jag vet inte Nej, nej. Men jag tänker att. Eh... Men då är vi tillbaks där med förväntningar och inte. Är det något ni kan tycka så här: Okej, okay, där är det ju ändå ett ultimat eh, exempel på när man kan ha för höga förväntningar. Eller ska man ha förväntningar? För då var vägen dit så himla rolig. Det är alltså förväntningar förväntningar. Jag tycker att man ska få kunna längta. Jag tycker att man ska få kunna. Eh, Skapa sig en bild av hur du kommer bli, Och fantisera och drömma. Det är klart man ska få göra det för ja. fan, det är det enda som typ. håller igen i, uh. i de här jobbiga pluggstunderna. Liksom, mm, Sista tentan! Uh. Okej, det heter inte det då, men ni vet. Det är sist fuckiggit. Jag behöver aldrig mer. Jag behöver aldrig mer mina betyg. med behöver inget mm. tåg. jag. Uh. <laughs> Nej, men sjukt sjukdöpigt och inte få. Och bara, du har inte för höga förväntningar kring din student. Nej, Det är ju superdeppigt. Men jag, det man vill uppmana- som så här, det är att tänk tillbaka på grundkänslan- vad du gör där. Att det är din dag, att du har gjort något väldigt bra- att det är sista dagen du är där- och det är en ny start och det är ett avslut. Mm. Och du ska fira det och du ska kanske surja det lite. Och förmodligen så blir man väldigt... Alltså man blir väldigt rörd också- när du med ens föräldrar håller tal för mm. och säger att man är bra. Fast så alltså, helt seriöst när jag tänker efter också. Jag tror min, min student är också en av de bästa dagarna i mitt liv Va? Uh -huh. Alltså jag var så Jag var så eh, emotionell den dagen Alltså jag typ började så här När jag vaknade på morgonen Jag visste liksom inte jag, mm. jag, Gud, jag, jag grät ju när Kiki höll tal oh, men... Kunde inte sluta <laughs> Va? Inte ja. där jag höll tal Jo nej Jag grät ju när jag höll tal Ja men det var gulligt Men det var, var Kiki som Ah okej okay. hon fick dig ja, Hon sa att kissade. hon fick vara med i familjen var... <laughs> <laughs> <här> <här> Nej men alltså det var en så här och det, har, alltså det, är verkligen, det var ju det som jag också sa i mitt tal till henne: Att mm. hon verkligen var min lilla bebis. Och så bara var hon så stor. Och så, alltså det var verkligen sånt. Då har jag bara nu. För det kan man inte känna själv på samma sätt. Men det var så häftigt att. Och det så alltså, När din lilla bröta studenten jag lovar. Mm. För han är också ganska mycket mindre än vad det är om lång tid. Alltså, förstår mm. hur känslosamt det kommer vara för dig. Han är okej, okay, min, min är ett år yngre. Men hon är ändå min lilla syster. Mm. Det var så stort för hon var så stor. Och det känner man inte när man när man tar studenten själv man bara Frida du är så stor grattis alltså så. Ja, jag vet inte var du kommer med det här, men det är en jävligt det är en känslomässig dag och det är en fin dag det tycker jag. Nu tycker jag vi tar lite så här snabba tips. Vi, vi tar det första vi kommer att tänka på bara. Säg lite snabba grejer som man kan tänka på. Mm. Jag får ju fortfarande eh, jag har ju en i, tror i huvudet av att jag faktiskt ska ta studenten igen Så varje gång jag går i färger Och ser en snygg vit klänning Så bara, jag måste köpa den här Och så bara, shit jag ska inte ta studenten Fast den är jag så fin studentklänning För att säga, Jag är i efterhand inte så jättenöjd Med mitt studentklänningsval Köp inte en för tight och kort klänning Alltså gå heller på basic Känner jag Man kan säga Jag säger att du behöver inte vara full Nej Om du inte känner för att dricka gör inte det God, och snarare tvärtom alltså, det, nej, men, Man behöver verkligen inte vara full för man är glad ändå alltså, jag man här, är full på livet där. Ja, ja verkligen, så länge du kan liksom Bara vara i nuet och vara glad Och vara så här, woohoo så bara, alltså, Dricka bara slows you down alltså. Och vet ni vad, jag tror också att man kände sig full ja. Alltså man kände sig brusad Och glad, och så stod man där och smuttade På en liten champagneflaska Och så kände man bara att man är, så det är jävla samma jävla full så den nu, alltså vet ni När vi stod, för det var också, kommer ni ihåg Att det regnade när vi skulle åka flak mm. Det var kallt Vårt flak gick upp så högt att man såg ingenting mm. Alltså det var liksom och Den andra flakets musik gick sönder Alltså det var liksom alla, så vi sprang över Till flaket där alla, ni vet det var ett coolt flak och ett inte så coolt flak Och då, och då hör vi så här på det coola flaket Som vi vill åka med då mm. att så, här, högt sönder, så vi springer fort som fan över till det icke-coola flaket Som var så högt att man inte kunde se ut Där ingen ville åka bort Mm. <laughs> och vi, bara, vi kom precis med. För att sen fick vi inte fler plats Nej. Och då fick det kola flaket som såg åka runt utan musik. Ah! <laughs> Medan vi stod på icke-kola Du förlåt Nej, ja, men det vi, var ju så. Det var så det blev Och vi ställde oss på högtalarna så att jag såg ut. Jag stod, jag stod mm. liksom och tittade ut över hela flaget. Det var ju bara vi liksom, tre Vi tre ja. och chafflade musiken. Ah. Alltså den känslan. Mm. Och jag hade också. Kom ihåg, jag hade två. Inbakade flätor mm. såhär, På med typ Alltså en spring För att det regnade och var så kallt Ni vet Och vad stod där mm. och bara, då, då, med mm. såhär, visst det Alltså, Det är typ det roligaste mm. Ni vet när man ser tjejer Som har springer in och byter dem, Och så kommer de ut i flak outfit Och så <laughs> har de här korta hotpants Och typ en, en tight tisha Där det står så här. Jag vet inte i love Lilia Elk. forever. Uh, uh, Lilia. S C -E B tre. Uh, nu We did it. Uh. Motherfuckers uh, Frida kommer ut i sådär Gretchen Flätor. En, jag vet inte. Du har typ tre ringkappor uh. på dig. Ja, ja, ja. Och så här fula, fula, jumpadåjer. Uh. Alltså jag så är typ också sminkat av mig. Och alla bara. Men, uh. fri, men Frida. Bara, over fashion Mamma bara, ska du se ut sådär? Bara, ja. Och Hanna bara. Fast varför Flätor? Jag bara för att mitt hår inte ska bli förstört. Men alltså, <laughs> ja, det ja, vi hade i alla fall skitkul på mitt flag och ja, det var oalkoholilt liksom. Ja, det var inte någon äh, stämning. Nej. nej. Det var bara kul. Det var bara en berusande stämning faktiskt ändå. Mm. Ja, men förlåt, ditt tips det var ja, det var, det var drick, Nej, men drick inte så mycket. Nej. Du behöver inte det. Okej, okay, mitt tips är att så många gånger du kan under dagen stanna upp och bara så här Kissa. Jag det. Alltså, ja, man måste kissa alltså, man, man måste dukes, kissa man mycket det är ju inget kul Om du skulle ha olika olycka Det är det, är om, om det, är är det på värsta på, på flaket Nej, men det, var, det är många som gör det Kissa på sig på flaket För att man inte kan gå av och kissa, stannade vi och kissa. Nej, vi stannade inte och kissade det det inte. För man brukar få en kisspaus Men förstår ni när man står och hinkar i sig öl Det var mm. inte mitt tips i alla fall Nej. Utan mitt, ja, alltså, Kissa innan flaket, det är absolut ett tips <laughs> Men det var inte det jag skulle säga Utan såhär, stanna upp så många gånger du kan under dagen Och bara jag tar studenter idag för fan vad jag är bra. Och bara, alltså förstår ni? För att bara man har fem såna moments, jag kommer ihåg alla de momenterna, när jag bara, ni vet, mental picture, klick mm. Och så bara klick Alltså förstår ni? Mm. När man bara står, jag kan, jag kan liksom resa tillbaka till tidpunkten mm. exakt hur jag kände, jag såg ut, vad jag såg. Jag såg er skratta. Åh, oh. oh. Gud, alltså jag började typ gråta mm. alltså vi stod och bara skrattade. Ja, mm. oh, shit, vad lycklig man var. <laughs> och så lite man visste. Mm. Ja. Mm. Jag tycker på studenten, sista tips fast vi har stängt av det. Mm. På er skiva eller på andra skivor. Klär er inte sexigt och snyggt och coolt och se det som en chans att här, få vara en sexy elf. För vi, vet ni vilka vi var? Och ni kan gå in på min Instagram och vi, titta. Vi lägger upp den på det gör ja, ja. mm. Man kan säga att vi var, försökte inte vara ja. snygga och sexiga. Nej. Fast vi var nog rätt snygga och sexiga Jag ändå. tycker nog ändå. Äh, ändå. <laughs> ja. om, man gillar, om man gillar house ja. Om man gillar skägga killar. killar. <laughs> om man gillar lite mörka drag. <laughs> lite skägga, du stora tatueringar, oh, tatu, lite tagg. Vi kan okay, säga kvar var vi var. Ett, var vi? två, tre. Swedish, Swedish house, house mafia. mafia. Jag var Axel. Och jag Och. var Angelou. <laughs> Alltså jag hade mustasch, men det hade, hel hade helt sjägel helt alltså målat en ja. Vi lägger upp dem vänta, på. Alltså, det coolaste var alltså, när jag vaknade upp då mor morgonen efter jag bara jag vill ha sliv alltså, jag vill ha sleeve. för vi hade köpt så här Mini -tatueringar. tatueringar på så här björnar och, och lejon och tigrar. Jag gick in på BR och köpte tatueringar ja. och sen tatuerade vi då hela hela armarna, armarna med så här, Nej vi vi var så här om du ska klut ut det då vill inte vi vi pussas inte någonting under hela tiden. Ja men men sen när han väl såg mig då var det så här fast du är ändå ganska cool och jag bara en typ, <laughs> maybe you like du är ändå ganska kul så du är cool ja. så du kan ändå få en puss. Ja men typ. Eh, men ja. alltså det var verkligen så jävla kul för att baggy byxor, sneakers och caps. Och skägg. Man fick dansa som en man. Uh. Alltså, det var så roligt. Allt vi nämnde var och bra. Och så, det roligaste var varje gång det kom på en Swedish House Mafia-låt, vilket hände typ. Uh. Vi bara, Då sprang upp på scenen. På scenen. <laughs> alltså, bara... <laughs> och alla sprattade jättemycket högt ja. upp så här, Som DJs. <laughs> så här, Vi hade haft sådana problem med att försöka hitta sådana hörlurar så att vi kunde ha dem runt halsen. <laughs> När det kommer att du. Gud vad roligt <skratt> alltså, Vi har faktiskt typ. varit väldigt roliga med det där Alltså vi har aldrig försökt vara Nej. snygga eller... Jag är väldigt sämst ja. Ja, Men jag har försökt ändå Vad va har vi klätt ut oss mer till? Vi var ju, jag var en ängel en gång Med helt vita i ansiktet och skulle få spela död Aha. Jag var punkare med flowers in my det, hair Det var en gång. Då. Fast ändå lite jag var inte snygg Jag idag. ville ju klut med för när vi hade <laughs> Ja, var, var robot en gång. Ja, jag var robot en ja. gång. Men en gång när vi skulle vara någonting på P så var ju du pregnant ja. eller på, på smällen ja. och då ville jag ju vara pappa till barnet. Ja. Men det fick inte jag för Hanna. Nej, men det var vår fest. Ja, och då tyckte du att för då vill jag för jag det är det så fort jag får klut mig som kille, alltså jag kanske är transa då. <laughs> mm. Fick hon inte det är så kul att klöta till kille Och ha skägg och bara gå in i rollen alltså Jag kände bara att hon kunde få det Det var inte ett negativt Nej, Men, du vet, men när jag, jag sa jag tycker att du ska vara pippi ja, för, för det blir jag tycker det Så du var ju ja, pippi Du ser ju vem som bestämmer det här Vad var, var, var Hanna? Jag var prickig, var prickig och var skitsnygg. Men också pippi var ju så här. det var jättekul för hon hade, jag hade så här fula benvärmare Och så här, flätor och, och Du var ändå när för alla såg ju vad du var Ja, för för annars du. skulle alla bara, vad är det du bara, pappa till barnet? Då kanske folk skulle skratta. Det kunde så... ja <laughs> Pappa till barnet, ah, ja. det är Nadja med barn. Så att, det, det är ett hett tips. Kliga er för i fasen inte sexigt och snyggt. Alltså. Men det är för sent måste... för att alla redan haft sina skivor. Men hörni, det är inte bara så att I de livet, som lyssnar... nej det är inte bara så att någon som lyssnar tar studenten Det finns säkert många människor som ja. kommer någon gång att ta studenten Men varje gång man går ut och går på maskarag Kör all in Åh oh, det är så kul ja. så alltså jag tycker inte vi ska älta det här med studenten nu mer. Alltså det är lite så här, Det kommer bli en bra dag Nu har vi väl sagt det vi vill säga om det Alltså Eller? om själva studenten tycker ja, jag, jag... Studentdagen. Ja, det, det håller jag med. Alltså, vi har inget tips på meny Mat <laughs> men Det är jätteviktigt att det finns tre olika sorters sallader på alltså, din måltid. Alltså tänk på ett vegetariskt alternativ <laughs> ja, men, men jag tror bara så här att, att eh, Det här med Inga krav går också hand i hand Med att dagen får vara Precis som den blir Alltså den behöver inte vara den bästa dagen i ditt liv Och bara för att det är din student så måste du inte Göra allt och, och gå på värsta skivan och vara baken till fem på natten. Och vara med om det galnaste någonsin. Utan det kan vara så här... Men det är ju skit skitbra jag... dag i Sys Ja, bara. alltså så här, Jag kommer ihåg att vi typ tio så var man ju trött typ. Ja, man har jag... gått på hela dagen. Så här var det för oss om ni vill höra. Vi skulle åka in på vår slutskiva. Frida var inte så sugen på att följa mm. med. Så hon stannade. Jag lika och åker. Eh, går till Stusta. Missar tåget. Och jag går hem. Mm. Men jag var inte så ledsen över det. Nej. Jag bara men... kände att man slutar på topp liksom. Mm. Man får göra precis som man vill. Det är mm. bara det alltså, så här, du får gå och lägga dig om du är trött. Du får alltså du får göra precis vad du vill för det är din dag och din dag. Det finns inget färdigt recept på vad som är den bästa studentdagen liksom utan det är okej att man är trött och att det är en kämpig dag verkligen. Mm. Mm. Så Hanna vad är ditt förslag då. Nej men att vi går vidare lite och pratar mer om jag vet inte något som ni tycker. Vad tycker du? Mm. Jag tycker att ja Okej, fast det, det vi pratat om så mycket Kanske redan Men mm. det känns som att precis som vi, vi sa i början att så här, Det kanske är mer för de som inte tar studenten i år Utan som faktiskt har studenten kvar Det är att redan nu börja förbereda sig på Vad som händer sen Ska man det verkligen? Alltså jag menar inte att man ska ha en plan för sitt Nej. liv Utan jag menar bara på Att förbereda sig på Den tomma känslan Det behöver ju inte bli så heller Nej, men om man har förberett sig ah. på det- och så kommer mm. den inte, då är du bara happy clappy. Men om den kommer, då vet man. För att jag tror bara att största sjunkan för oss- var att vi har blivit hjärntvättade- med att det nu livet börjar. Och för oss var det det nu livet slutar. Typ. Ja. Eller det nu livet börjar om igen- och du ska lära dig att gå och prata. Och det var ju bara skitjobbigt. Alltså det är en jättelång- alltså utdragen process. Det är inte så att man vaknar dagen mm. efter- och bara... Vad händer jag väl tillbaka? Alltså, så, så var det ju inte. Men man, så här i efterhand kan ju se att oj, vad lätt det livet var på mm. många sätt. När man gick i skolan och hade sina rutiner och en största problem var liksom inte så stora. Alltså, jag vill inte förminska de som går i skolan, jag vill snarare Nej. så här. Njut för fan. Ja, men det är också lite lim att bara ta vara på tiden i gymnasiet. Alltså. Men det är inte lime, alltså, jag, jo, jag förstod. Jag tyckte det förut när jag gick i gymnasiet. Mm. Bara, fast det är bara vad det är och snart är det över och så här. Mm. Men nu, som sagt, jag går gärna om gymnasiet. Nej, mm, det är ju inte jag. <laughs> för det var mysigt. Det är inte jag, men det, det är inte jag. <laughs> men jag vill bara säga det är ändå en central del som alla går igenom. Den här fasen från. Barn till vuxen, fast man inte är vuxen. Man är kvar i mellanland. Mm. Och för som precis som för oss, jag tror mest kanske för dig, Frida. för du, Jag tror att du förknippar slutet av skolan och början på ditt nya liv mm. med varann så otroligt mycket. Alltså, där skiftet gick. Och eh, eh, jag tror att om vi skulle ge så här ja, men ett tips då till. Alla som faktiskt kommer stå där. När man har tagit studenten och den där sommaren är över. Och... Ja, det är mer det när det börjar bli september. Ja. Och, och solen börjar gå ner. Det börjar bli mörkt. Vad gör man då? Eller vad tänker man? Eller måste man tänka på något? Jag känner bara så. Att jag vill uppmana alla än en gång. Och jag tycker att Monday Concept står för det. Att det är så här. Allt är inte så jävla avgörande. Och vad du gör där i september. Det kommer att ha varit viktigt i ditt liv. Sen när du ser tillbaka på det. Även om det känns som att du är helt lost där och då. Alltså livet händer här och nu. Allt vi gör är meningsfullt och viktigt. Även fast du jobbar på ett café. Och även fast du har hoppat på en utbildning som känns helt fel. Och även fast du pluggar en kurs. Alltså... Förstår ni? Jag tycker bara... Jag är så jävla less på... Att allt ska ha varit så jävla... Att man måste göra rätt val. Och att allt är så jävla... Det känns så avgörande. När det är så här, Vad är avgörande? Jag förstår att vi vill... Hela livet vi vill bara komma framåt. Vi vill ju... Liksom komma någon vart. Mm. Ja men jag måste börja på den här utbildningen. För jag vill bara bli klar och sen så... Eller bara hitta det jag vill göra. Bara för att jag ska nå fram dit. Men så här, det som händer här och nu är också viktigt. Mm. Och det är ju fan mer viktigt än när du har nått din destination. Mm, ja, absolut. Och vi brukar ofta säga det att det spelar inte någon roll vad du väljer- men du måste välja någonting. Mm. Och det är alltså, att vara mellan eh, svart eller vitt hela tiden- och vara så här, vad ska jag välja, är det rätt, är det rätt, är det rätt? gör är rätt? Mm. Det? det är rätt jobbigt och det tar på mm. en. Mm. Och att inte veta var man är på väg är jobbigt- och därför är det bra ibland att bestämma sig för- så här, nu jobb jobbar jag på ett café och det är jättebra för mig. Mm. Och jag gör det nu tills jag tröttnar och då slutar jag. Mm. Alltså verkligen. var lite mer aktiv i dina val och rättfärdiga allt du gör. För det är viktigt för dig. Mm. Nej, men jag, jag tänker inte att man ska ha en utplanerad plan. Alltså det är verkligen inte så. Jag bara tycker att man, och helt seriöst. Skolministern, utbildningsministern, mm. om du lyssnar. Jag vet inte om det är. Nej. Det gör hän säkert. Ja, inte. Nej, absolut nej. inte Nej men jag tycker nästan att så här, Under tre år, vad fan har vi hemkunskap för lära oss att tvätta om vi inte lär oss så här, Vad gör du när du står där Du har inget jobb, du, du har ingen säkerhet Du har ingenting, du vet ingenting Alltså bara det här, visst det finns en SIO Men så här, förlåt, eller SIV Sjukt att jag säger SIO Bara för att mina föräldrar säger det Det hette aldrig SIO på min tid SIV, heter det nu va Ja, ja. Det finns en på skolan men liksom, det är inte så att man går man är inte så seriös för man ska gå, man ska bara ut och leva till det man är fri så man ska bara ut och leva och låta livet bara hända och sen är det inte liv om inte livet bara händer då blir det så här what Jag bara känner så här det borde verkligen finnas någon som talar om för dig att så här det här det är jättebra Du ska se fram emot studenten Du ska mm. kämpa mot den Det kommer vara en fantastisk av, alltså, punkt i ditt liv Men det är liksom inte där livet börjar sen Utan sen börjar det en ny kamp Eller en, ett nytt grundarbete liksom. mm. Du behöver inte veta vad Men du måste vara, vara beredd på att så här, Det kommer inte automatiskt att bli fantastiskt i Ditt liv Bara för att du helt plötsligt är fri Nej utan det kan snarare bara ge, ge ännu mer ångest För att du är fri Ja du har mer makt att kunna göra grejer Och det mm. kan man bli överväldigad ja, det, är det blir för mycket mm. Men jag, jag tänkte på det att uh, jag bara, Gud vad dålig vår skola var på att förbereda oss Varför hade mm. vi inte så här Började jag tänka mm. Och sen bara wait, wait, wait De gjorde det hela tiden Men det handlade om musik Vi vet allt om musikbranschen mm. Och vi fick workshops och bla bla bla För vi gick på en sån skola Men jag tänker att typ Andra skolor kanske är bättre på att ha Jag tror inte det Jo, tror du verkligen ja. det? är nu menar att jag så här hur du ska göra Nej men alltså, Jag menar, så här, varför kunde inte få någon på samhällskunskapen Som kom och pratade om juristutbildningen Och varför hade man inte någon på Natur som pratade om utbildning Varför kom inte någon från Spanien och berättade hur du pluggade där Arbetsförmedlingen och berättade hur du ska öka jobb att de det. Ja, ja, okay. det var vi bara så hur man får avkassa Jag det var typ här hur du får avkassa när du musik är musiker ja. ja. alltså, Men, så men, så här, men, det, men det, är, det är det jag menar Allt handlar bara om att så här. Så här gör du om du ska jobba som musiker uh. men, det, men det är liksom inte man bara, Fast vad gör jag om jag vaknar upp Och känner en meningslöshet mm. I livet alltså, det, jag, menar, jag menar så här att, att, nu, Om vi nu ska leva i ett land Med välfärd Och liksom ett skyddsnät Så känner jag så här Skyddsnätet i vårt land har inte tagit hand om mig mm. alls De har inte sett till mig som person Frida lilla du hur mår du nu När du har tagit studenten Det här är riktigt riktig jävla chock för dig jag hade det, stort det är lite svårt för skyddsnätet Jag tror också det, men mm. jag bara menar så här, Jag tror ändå att det finns någonting mer man kan göra än det man gör idag. Utan det handlar bara om att så här, bra, vi har de som heter arbetsförmedlingen går dit. Man bara, okej, okay, fast vad? Jag vet inte. Vill du det, en alltså, idé? Liksom, jag vet inte. Jag tycker de fokuserar för mycket på att så här, ja, men du kan ju plugga juridik, och det, då söker du här. Okej, okay, vad innebär det då? Uh. Vad vill jag bli? varför Vad ska jag, jag med känslomässigt Blir jag lycklig då? Som när du, Kommer jag få en då. Du berättade för mig Lik, att någon HR-person på ditt jobb hade kommit och pratat med dig Ja uh. uh, för ditt förra jobb uh. Uh, och sagt så här: uh, Typ. Spelar ingen roll, plugga för att du, det är inte alls som att plugga på annat sätt. Alltså, kom så kom så input från arbetslivet och högskolan och livet. Mm. Det var inte så här, du kan plugga juridik och då behöver du samhälle A. Mm. Utan det var så här, det spelar inte så stor roll vad du pluggar. För bara du pluggar något så kommer du alltså, mm. mm. lite mer känslomässigt involverad i framtiden kanske. Mm. Alltså jag tänker, nu kommer jag på, när jag har ut eh, från X-Factor- så, så innan så fick vi träffa två psykologer så här, Visst, När vi var med Och så sa de så att de här kommer att ringa er En vecka efter att ni åkte ut För att liksom se så här För det är så himla många som, som mår väldigt dåligt När man åker ut för att det, Ja för att man är, med, man är så inne jag, jag, jag höll på med det här ja. i ett halvår alltså man söker, man håller på Man är inne i den här lilla bubblan Och sen på en natt så är det bara över förstår ni. Man var så här, och nu var det tur att så här, jag var inte med så länge så jag hann inte få hybris. men man har ett tv-team runt i dygnet runt man bor på hotell. Man blir helt plötsligt igenkänd, man får många följare på Instagram. Mm. Alltså men och sen så bara helt plötsligt är man inte med. Med. Jag, men inte mer. Alla alla tv-personer har så. Men förlåt men så här, det var inte det var inte bra. Det var inte bra överhuvudtaget. Hur känns alltså, det? de ringde de bara humor och jag bara jag vad tror du liksom. mm. måste jag prata med dig. Mm. Men och också även om jag skulle bara må psykiskt Det var så här en kvarts samtal Och om jag skulle få en, fått en psykos Så skulle de inte gjort någonting åt det ändå mm. eh, Men jag tänker att så här, Vad fan kan man inte ha alltså, att, att gå ut skolan är ungefär samma chock ty Tyckte jag i alla fall Varför var det någon ringde mig och bara fyra hur mår Det är det jag menar ah, Så en psykolog som ringer en vecka efter studenten Och berättar och frågar hur man mår Det är lite det jag föreslår och Det är faktiskt bra mm. Då förstår Du, vem, du vem, vem, skolan? Då har nu åkt ut, hur känns, hur känns det? det? Kommer du att klara dig? Det är en bubbla. Också då vet liksom så här. Vad var bra, vad var dåligt? Och då fick man en chans att bara så här. det här var jättedåligt. Mm. Och det här var jättebra. Ja. Jag hade ingenting bra att säga. <laughs> eh. Så om man skulle sammanfatta det här i ren, i sann uppsattsanda ja. som våra framtida studenter säkert känner igen sig. I. Slutsats. Slutsats. Vi hade en frågeställning. Typ, vad gör man angående det här med studenten? Och så, och så har vi kommit lite, lite. Avhandling. Ja, avhandling. Och nu kommer slutsatsen. Vi kommer också avsluta med källkritik. Ja, ja. jätteviktigt med källkritik. Mm. Uh, Wikipedia. Nej, lita är... inte på Hanna, Frida och Liki, De är opolitliga källor. <Dear> mm, vi är lite opolitliga källor. <sad> det är så här, alla som har en podd är en opolitlig källa. Mm. Jag hörde din podd någonstans. Det är typ <tills> så. När jag får reda på nya saker. <skratt> <tills> jag bara inte vet du det här. Han har varit hörde du på en podd. <sad> ja, det är ju min nyhets input. Jag ja. hörde <sad> en podd Så okay. vad är slutsatsen, Honey? Ska man ha höga förväntningar? Ska man inte ha det? Vad ska man ha av klädning? Alltså. Om vi bara skulle sammanfatta det här väldigt kort. Ge våra lyssnare en present. Liksom. Det var väl ändå liksom det vi sa va? Det där mm. med att det kommer vara en bra dag. Så om man skulle sammanfatta det här, vad skulle ni säga? Det är väl lite så här att som alla andra dagar i ens liv så har man lite makten över att göra det till en bra dag. Som vi säger med vardagen. Men nu får man gratis- att man har åstadkommit- något väldigt stort och bra- och det är en ny start och ett avslut. Och om man bara skulle påminna sig själv- om det som Frida sa. Och se omkring sig- att alla är glada och det är en bra dag. Mm. Så kommer det bli det. Och blir det inte det- då känner jag lite så här att- det kommer ett bröllop. Get over it. ja Det kommer mm, okay. ett bröllop. Och sen ett dop och sen ett barn Eller så kanske du får skitkul år- och då spelar det ingen roll hur studenten var alltså, För du åkte till Australien och levde Så alltså, vad fan, det spelar mm. ingen roll då Men om det blir en bra dag, så blir den en jättebra dag mm. Nej men vadå? man kan gå på konsert Och liksom mina toppmoments i livet En av dem är Vitchis konserter. konsert på pizza, liksom, <laughs> Förstår ni? Och jag är inte ens liksom värsta Vichy-fanet Man kan ändå uppleva sån extrem eufori Icke i och med studenten oh, Så känner jag ofta att jag vill inte att Mina mest fantastiska stunder i livet Ska ha varit här. Ja, men det var mitt bröllop ändå. Men bara, oh, du är original. nej. Precis som du säger, du har en ny dag varje dag. Ja, men hon är bara, bara verkligen. Grattis till studenten. Grattis till er för ni har tagit studenten För ni har tagit studenten För jag har tagit så För jag jag Apropå bra dagar och sådär mm. Nu sa du att en av En av dina fantastiska dagar var alltså Ibiza, mm. Ushuaia, Avicii mm. Mycket olika ord uh -huh. Ibiza, Ushuaia, Avicii Avicii är alltså chichi. en tjej Ibiza är alltså ett en land ö. Nej det är en Ja Ja, ska jag. Skojar, <laughs> Fast det ett Nej, det är inte, det är inte en land. egen nationalitet Nej, gud Vänta, okej, vi tar dem bara. Ha med Har mer det. Ja, nej. Nej. <laughs> jo, jag ska Men vad fan får jag? Nej, men det vet men hörni, vad, varför fick jag förma det var ett God. land? Är ett land Laosland? fast <laughs> Åland är faktiskt ett eget land, ja. det vet jag. Men jag fick bara för, jag vet nej, jag i Pizza. Det var för att det känns verkligen som förstå. en egen Malta grej. Är en egen ja. nationalitet, men i Pizza, det är till och Spanien. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, som ni märker så var det länge sedan jag läste geografi I alla fall Och det där sista, vad var det? Ushuaia, ja det är ett hotell mm. På Ibiza Ja det är ett hotell egentligen det Och så är det en klubb där klubbar. i mitten ja. Och jag bara så här, Alltså det var Det var verkligen så jävla bra bara, mm. För att jag var så, här, vi, Vi hade varit på stranden Okej, okay, jag ska inte ens... Det att jag ska berätta det här. Men det var bara så här, jag hade inga förväntningar. Jag brukar tycka att sådana där saker är ganska jobbiga. Man skulle liksom ha bikini vid ja, den stranden. Det? Jag hade på mig en liten sommarklänning och flipflops. Vad Vadå för sommarklänning? En liten rosa som är så lite chiffongifjong, som är lite mm. öppen i ryggen. Och bikini under, flipflops, flops Liksom ingen smink, alltså strand, hår, typ sand över oss. Sexy. Men också att det var så här vi var där med några familjekompisar som jag kan bli lite så obekväm med typ så här Åh, ska jag stå också. Jag är inte så här jag är mer så här Airbnb skaka rumpan mm. kind of gal. Eh, när det blir house så har jag lite svårt att veta vad jag ska göra med mina händer typ. Men jag kommer ihåg jag drack typ ingenting. Jag tror jag drack en halv drink. Och var så jävla high on life och det var så svettigt hunni i bitsa chock jävla crowd på typ Tusen personer måste varit med eh, Vi stod typ längst fram Och jag satt på en killes axlar Och bara Waah! Och så tittade ut över folket Det kände som att jag var avici, liksom. Ja. Det var bara så jävla roligt Det kändes som att du var avici ja, men förstår Vilken ni? lycka alltså, Jag kände så här när jag tittade ut över folkhavet <laughs> Okej berätt berätta, mig. då är det tre dagar Vilken var den tredje då? Vilken var den andra? Jag var studenten, studenten Ushuaia, Ushuaia. Men mm. gud, jag har massa... Nej jag har inte massa. Min student är ja. också en av dem. Jag har fått lite. Mm. jag har Vi var inte med en enda dag. Det, det kommer jag ihåg när jag sa det till Ludvig att det var typ det roligaste jag varit med om när jag ringde hem från Ibiza. Och bara, oh my god, det här är lite typ det mm. roligaste jag har varit med om. Han bara, aha Kul Kul. Och det är ju efterhand efterhållande fått veta att det får man absolut inte säga För det var tydligen inte kul att höra nej. Du då Alike, vad är dina bästa dagar? Eh, kan du tänka ut några? Nej jag måste tänka, jag måste verkligen tänka Hanna vet du på dagar? Alltså när jag fyllde 19 Det var en väldigt bra dag mm. Mm. Jag Aj. tror att det var min bästa dag i livet Varför då? Jag var kär, jag fick en picknick uh -huh. jag, fick jag hade skiva Jag fick en egen tårta Och på kvällen åkte jag hem dit till vad då, Det var en bra dag ja. Vi fikade åt ja. din favoritmuffin Ni fi firade mig med min muffin ja. Allt var bra med det ja. mm. Gud vad mysigt Det är den bästa dagen i ditt liv Top. Nej men det är topp i alla fall mm. Svårt att säga bästa dag Studenten är en väldigt bra dag Det är din 19-årsdag Har du, 19 du någon mer dag? Nej ingen annan dag. Men Den bästa då? dagen i livet är skitsvårt men det fin Då kanske du inte har haft någon än Men det kommer För man kan känna det att det uh -huh. var en bra grej. Nej, men gud, jag trodde jag ville inte inte haft den bästa dagen men, i livet hittills. Jo, liksom, men det har du, men det behöver komma ju. ihåg. Bara. Be, men alltså, det behöver inte heller vara bästa dagen, förlåt. Men hela den här dagen av dagen var inte den bästa dagen. Men alltså, jag räknar den som det bästa, ett av de bästa ögonblicken. Vad då det kan ha varit mm. fem minuter? Mm. Mm. Ögonblick är bättre. <laughs> När jag var en Junior Vision till exempel. Det var ju jättekul. Det. Ja, det var väl jättekul? Det var jättekul. Mm. Det var verkligen jätte, jättekul. Mm. Nej men vet ni, jag, jag, jag har också upplevt sådär några få gånger bara så här: ren och skär eufori, liksom. Och det känns lite tråkigt att säga, ja ah, men det var när jag var på klubben typ, och så men det var när jag var på klubben Var det? Nej men det var typ förra sommaren när jag var ute typ Och med ni var tyvärr inte med Nej. då Alltid. Alltid Men det var bara en kväll när allt stämde Allt bara stämde Allt stämde och det var så kul bara det var bara så kul men det är ju därför man går ut för att man vill ha dem där när allt bara är så kul vet ni jag har en bästa sön i livet som är med ni är med ni är med jag såg precis det som ni är med och det var när vi förra sommaren gick hem från F12 när solen hade gått upp ah just nu är vi bara sjungmassa alltså vi så skuttade Liksom, jag, jag hoppade runt och solen började gå upp det var så vi gick igenom gamla stan och så skrattade och pratade om allt roligt som hade hänt och bara Haha, såg vi honom och ha, han it. sa det och, det var bara så jävla kul. Det var kul och så skulle vi sova hos mig liksom, för Ludvig var borta och så låg vi fort, när vi kom hem så bara låg vi och pratade tills det, liksom, solen gick upp det var faktiskt bra mm. det var jättebra jättebra idag man har faktiskt man har faktiskt bra stunder Livet. Men, alltså, ibland tänker man bara att allt är så jävla dåligt. Mm. Alltså, man, alltså, verkligen, man tänker verkligen mitt liv suger. Mm. Och då. Mm, man måste ju också ändå ut och göra de där sakerna. Alltså, det är det som är. Det är det som är ändå, Frida. Mm. Du vet typ när man blir mer så här. Ja, men nu har jag pojkvän och. Eh, jag behöver inte gå ut, det är inte så kul jag tänker mm. mest. Det jag känner mig sent. bekväm och jag vill ju vara hemma. Och liksom jag är inte ute för att ragga och liksom. Men den där stunden då, när vi gick hem från ja, klubben... Men, det, är det, jag menar. det är därför jag fortfarande går ut ibland. Jag går inte ut varje helg, jag går inte ut varannan helg, jag går inte ut en gång i månaden. Men ibland går jag ut, nu var det länge sedan. Mm. Men nu är det sommar och nu ska vi gå ut och ha kul. Mm. Men jag tycker det är tråkigt ofta, för vissa så här sig ju att gå ut. För man bara säger, vänta du går bara ut för att du ska dricka. Mm. Och, så. och så bara liksom ska den bara ramla hem och så nåt känner och vilka jag... är de här som pratar så här. Även äh, men det är de uppnorlarna alltså som du kan inte gå ut. Tror du, tror du, de bryr sig om hur mycket du dricker. de brukar hembra som de här. Nej, men det jag menar är att det är inte så konstigt att man vill ta vara på helgen och gå ut. Alltså bara ordet gå ut Är ju så här Step Att faktiskt röra sig bland folk och vara med sina vänner och göra något festligt. Alltså, ja, det blir ju rätt bra. Vi måste, då. Det här låter jättebra. Vi kan väl ha en podd där snart. Vi gör en, en festlig vecka. Vi ska prata om fest. Det är det kan bli så kul och hela grejen är så rolig. Och man bara är med sina kompisar och man bara åker i kul. Men på senaste tiden så har det bara varit så här lite ångest för oss ju. Mm. Men det är ju för att det var varit så mycket annat, men nu känner jag så här. alla prov vi avklarade, allt det där är klart, det ligger bakom oss snart. Nu är solen, alltså vet ni, nästa stund är när vi öppnar mina balkongdörrar, mm. min franska balkong, min dm-balkong. Och så sätter vi oss hälften ute och låtsas att det är en balkong. Mm. Och så dricker vi sangria ur de här jättefina muggarna som jag har fått. Och så bara, för det var också så här, på min födelsedag när vi satt på en balkong i solen. Mm. Alltså bara det Man typ inte, Och bara lyssna på musik på ju tysta Det var en jättebra dag Alltså eller? så mysig idag. Ja. ja förlåt, ja, min det, 21 årsdag var, var jättebra mm. Det var skitbra ja, Tack till alla på Snapchat som med mig Ja det var gulligt. Ja, så gulligt. Jag öppnade några på kvällen när jag kom hem ja. Så att du såg ja. inte mm. eh, men, Det men, ska vi göra snart vi, vi, Nu det där var som en uppmaning om att säga Återigen det är sommar, det är sol Snart det är, Livet händer här och nu allt är så jävla avgörande Du tar studenten, fan vad skönt Och gud var kul Och nu börjar ett nytt kapitel Och det kommer inte bara vara lätt Och jag uppmanar alla på en utmaning mm -hmm. ja. Nu fick inte jag säga klart Säg klart då och sen säger jag min jag bara, Det kommer inte bara vara lätt Och sen bara slut <laughs> Men säger då. Det kommer inte bara vara lätt Det kommer också vara svårt men det är livet Och alla är med om det Och det kommer bli bra Det är väl det som det här landar i Hur ni livet kommer bli bra Och ska vi inte samla nu Så många såna här härliga pirga stunder vi bara kan Så vi kan gotta oss i det i höst Ja, därför Det kommer inte hända Här utmaningen mm. till alla er Till er två, till mig själv, till alla jag känner Mamma och pappa Alla mina vänner, alla, alla som jag, jag känner. känner Att står man inför valet Ska jag göra något eller ska jag stanna hemma Så måste man göra något mm. Det ass kan ass inte bli minnen Om man inte skapar sig dem Nej. Och man får gå hem om det är tråkigt Men att bara ta sig ut och göra det sig i ordning Och lyssna på musik på bussen Och känna att det kan bli en bra kväll Det kan att jag åker hem om en halvtimme Det mm. är att ändå skapa ett minne på något sätt Honey, glad student Glad skolaslutning ja, Glad sommar 2015 Ut och skaffa minnen Ja, ute i det sköna, ute i solen Och lev, bada Sola, drick Ha kul